Elmegyógyintézet, Osztia, Róma mellett, 1896. május. Luigi kimerülten hevert az egyik ágyban, amelyet minden oldalról rácsvet körül. Olyan volt, mint egy börtön a börtönben. Mellette egy férfi ordított, körbe-körbe járt és csomókban tépte ki a haját. Az egész szobát összevérezte. Luigi szinte tudomást sem vett róla. Kábán feküdt, már semmit sem érzett. Tegnap az orvosok bevonszolták a kínzókamrába, és rákötözték a székre. – Ettől majd kimegy a fejedből a makadság – mondta az egyikük. Ez volt az, akit Luigi előzőleg leköpött. Attól való félelmében tette, amit a doktor tenni készült vele. Az ütések rettenetesen fájtak, soha életében ilyen fájdalmat nem érzett. Hogy ne tudjon kiabálni, az ápoló egy fadarabot dugott a szájába, amelyre olyan erősen ráharapott, hogy a jobb felső metsző fogából le is tört egy darab. Egyszer-mindenkorra. Miközben korábban mindenki a csodaszép fehér fogait dicsérte. Hol voltak most ezek az emberek? Csak kitalálta volna őket, mert hát annyira szeretett volna kiszabadulni innen? Luigi nem emlékezett, hogy mi történt. Már azokat a képeket sem tudta felidézni, amelyek nemrég még előjöttek, amikor megszólaltak a bazilika harangjai. Éppen olyan hallottak voltak, ami ennek ő érezte saját magát. Mellette a férfi ismét ordított. Most fejjel neki rohant a falnak, nagyot koppant. Ugyanebben a pillanatban föltépték a zárka ajtaját, két ápoló rontott be, és megragadta a férfi mindkét karját. – Hagyd abba! – Ordította az egyik, és hátulról fejbe verte a szerencsétlent. A másik a folyosó felé fordult, és elüvöltötte magát. Hozzatok egy zubbonyt! Az egyik őrült már megint randalírozik. Luigi tudta, mi az a zubbony. Rá is gyakran felhúzták. Akárhányszor csak megpróbált védekezni az ütések ellen. De a kínzószékhez képest a zubony ártalmatlan semmiségnek tűnt. Luigi egész testében reszkedett, ha csak rágondolt. Nem akarta, hogy még egyszer oda kötözzék. De mit tehetne, hogy megakadályozza? Gyűrje le azt az íztelen, nyálkás, moslékszerű kását akkor is, ha gyomorgörcsöt kap tőle, és ha tehetnék kiöklendezni az egészet? Vagy napokon Minden ellenállás nélkül vetközzön mesztel erre, és szokszó nélkül tűrje, hogy jéghideg vízzel locsolják? Akkor is üljön órákig csöndben az ágyon, ha fölötte a takaróján egy hatalmas pók mászik, és akkor se forduljon az ablak felé, ha kintről hangok és zajok szűrődnek be, amelyek arra utalnak, hogy odakint zajlik az élet? Luigi mindenre, de tényleg mindenre hajlandó volt, csak hogy soha többé ne kerüljön be a kínzókamrába. Közben a férfi abbajta a randalírozást, és már csak halkan magában jajgatott. Az ápolók olyan szorosan összekötözték, mint egy csomagot. Már nem is embernek, hanem inkább élettelen tárgynak tűnt. Orrából csöpögött a vér, ami sötét vörösre színezte szürke Luigi is összegömbölyödött, kezével átkulcsolta a térdét és behunyta a szemét. Mellette zümmögött valami. Lustán kinyitotta jobb szemét, és ott volt a cserebogár, amelyet néhány napja látott. Lassan mászott, felfelé a falon, aztán szárnyát széttárva felrepült a mennyezetre. Luigi a bogár után nézett. Fejében halk, finom dallam szólalt meg, ami még a fogsága előtti életéből származhatott. Bajon meddig tart még, amíg ez az érzés, ennek a boldogabb múltnak az emléke is eltűnik. Amíg már beszélni is elfelejt, és az ápolók parancsszavait sem fogja megérteni. Luigi érezte, hogy már csak egy apró lépést kell megtennie az örök sötétségbe vezető úton, ahol már nincs semmi. Nincs öröm, de éhség, és mindenek előtt. Fájdalom sincs.